Вен Меннерс вважав себе найщасливішим 16-річним хлопцем у Балтіморі. Таку думку, мабуть, можна було взяти під сумнів. Але, безперечно, він був одним з найщасливіших і одним з найзбудженіших. Він, принаймні, належав до жменьки, допущених на стадіонні галереї гостей під час приведення до присяги 18-річних. Якраз мав складати присягу його старший брат. І тому батьки подали прохання про квитки для глядачів, а також дозволили подати прохання Бенові. А коли мультивак вибрав щасливців з усіх заявників, то виявилося, що тільки Бенові дістався квиток. Через два роки Бен сам складатиме присягу, але подивитися тепер на свого дорослого брата Майкла було не менш утішно. Батьки одягнули Бена, або ж у всякому разі наглядали за одяганням, з усією дбайливістю, бо ж він представлятиме сім'ю, і послали його з численними наказами для Майкла, який поїхав з дому на кілька днів раніше для попередніх фізичних та неврологічних іспитів. Стадіон був на околицях міста. Бена, якого розпирало від власної значущості, провели на його місце. Тепер під ним видніли численні ряди з сотень і сотень 18-річних Хлопці з правого, а дівчата з лівого боку. Усі з другого району Балтімора. У різні пори року такі самі торжества відбувались у всьому світі. Але це ж Балтімор, що не кажіть. Там, унизу, десь там, був Майк, рідний Бенів брат. Бен перебігав поглядом по маківках голів, гадаючи, що якось зможе впізнати брата. Звісно, що не зміг. Але потім, перед усім загалом, на поміст вийшов якийсь чоловік. І Бен перестав придивлятися, почав слухати. «Добрий день усім, хто сьогодні відбуде церемоніал посвячення! Добрий день гості!» – почав чоловік. «Мене звати Рендольф Гок. Цього року я відповідальний за церемоніали у Балтіморі. Посвячувані вже кілька разів зустрічалися зі мною, під час фізичної та неврологічної частини теперішнього посвячення. Нашу місію загалом уже виконано, проте найважливіше ще попереду. Сам посвячуваний, його особистість, повинні ввійти в обсяг пам'яті мультивака. Щороку перед вступом у зрілість молодим потрібні деякі пояснення. Дотепер він звертався безпосередньо до молоді і у бік галереї його очі більше не дивилися. Ви ще не були особистостями в очах мультивака, а лише там, де вас як таких переважно вирізняли ваші батьки або ж уряд. Дотепер, коли надходила пора щорічного подання інформації, ваші батьки заповнювали за вас необхідні дані. А тепер настав час вам самим цей обов'язок перебрати на себе. Це велика честь, велика відповідальність. Ваші батьки повідомляли нам про вашу освіту, про хвороби, про звички та чимало інших речей. А тепер ви повинні повідомляти нам набагато більше. Ваші найпотаємніші думки, ваші найприхованіші вчинки. Це важко попервах, страшно навіть, але конче потрібно. Після ваших повідомлень мультивак у своїй пам'яті матиме на всіх вас повний аналіз. Він розумітиме ваші вчинки і відрухи. Таким чином мультивак захищатиме вас. Якщо вам загрожуватиме нещасний випадок, він знатиме про це. Якщо хтось матиме щодо вас лихі наміри, він знатиме. Якщо ж вам спаде лихе на думку, він і це знатиме. Вас завчасно зупинять і не буде потреби вас карати. Озброєний знаннями про вас усіх, мультивак зможе допомагати землі регулювати економіку і закони, Вим'я загального добробуту Якщо у вас виникнуть особисті проблеми, ви можете звернутися з ними до мультивака Знаючи про вас усе, мультивак матиме змогу допомогти вам Відтепер вам потрібно буде заповнювати багато формулярів Уважно міркуйте і відповідайте на всі запитання якнайсумлінніше Хай вас не стримує сором'язливість чи обережність Ніхто ніколи не дізнається про ваші відповіді, крім мультивака, хіба що з'явиться доконечна потреба вивчити ваші відповіді для вашого захисту. Навіть тоді їх знатимуть лише спеціально уповноважені урядовці. Може статися так, що вам заманеться в той чи інший спосіб трошки підправити істину. Не робіть цього. Ми все одно довідаємося. Всі ваші зведені докупи відповіді утворюють модель. Якщо деякі відповіді нещирі, то вони випадатимуть з моделі, і мультивак одразу їх виявить. Якщо всі ваші відповіді нещирі, то це вилляться у спотворену модель, яку мультивак розпізнає. Отже, ви повинні казати правду.